يا دائي بن بن نصير عقيدتي ليس الهوى اضاعة الشيطان اني حفيد الاصل نسل صحابه شرف نبت حامل القران يا مسلمون توحدوا في خندق المسلم وعزكم هو منهج القرآن يا مسلمو ارهبوا اعداء الإله عقيدة توم بي كان حنين من الايمان <تصفيق> يا لاهني نصير رفيدتي ليس الهوى اقطعت الشيطان اني حفيد الاسد نسل صحابه قيموبه حامل القران يا داني سمكن فإني مقدم ان نضمه بالملئه الاقنان تياره تشفي غليلا موحد وتسوء كل منافق الخواني يا داني ني نصير عقيدتي عقيدتي ليس الهوى او ضاعه الشيطاني فقيد الوسط رسل صحابه شهم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ان شاء الله بتوفيق من عز وجل اليوم هو اند يكون ديال مشوار درسهيتو هي حديث hadithi ya muaribi njalali alhamdulillah tumeweza kuona Fawaid ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia taufiki ya kuziona ila kuwa leo kuna kipande ambacho ni muhimu sana cha hii hadithi kila mtu awe mwenye kuzingatia hadithi yenyewe mwisho ambapo tulisoma ni mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anataja anamwelezea muadh bin jabal ra'sul amr wa amuduhu wa zirwatu sanami yani kimuelezea kuhusiana na kichwa cha jambo ambalo ni uislamu nguzo yake ambayo ni swala na upeo wa nundu yake ambayo ni jihad fi sabilillah na tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao wanapigana katika njia yake sana. Amin. Kwanza kabisa ningependa kufahamisha tu kidogo kuhusiana na jambo ambalo ni muhimu sana watu kuzingatia. I hadithi imekuwa na faida nyingi kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa kazi yake ni na khiri kazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam na mitume wote kazi yao ilikuwa ni kuoneshana khiri na kuepushana na shari walikuwa wanaonya kaum zao kuhusiana na shari na wanawaelekeza katika khairi vipi tutajuaheri illa ni ile ambayo Mnyizimu Subhanahu huwa Ta'ala amekuwa mwenye kutufahamisha Hili ni jambo ambalo ni muhimu sana. Hasam Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa suala moja. Moja peke yake kuhusiana na jambo ambalo litamuingiza Muadh bin Jabal peponi na limeepushe na moto wa jahannam Lakini akawa mwenye kumzidishia Muadh bin Jabal. Radi Allahu sasa Mtume sallallahu alaihi sallam Moja katika sifa yake na ni sifa ya mitume ni kuoneshana khairi na kuepushana na sharri. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea kabla ya mauti yake kuwa hakuna khairi ila ameuonesha na hakuna shari ila mikfa nayo Sasa mtu akijana mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufunza ama akajana jambo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja na hilo jambo lakini yeye akaja na stail mpya ya hilo jambo na sifa mpya katika hilo jambo moja kwa moja huyo atakuwa ameleta uzushi na atakuwa anadai kwa kitendo chake kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana hakupeana risala iliyotakikana Mfano ni mdogo sana niliwaikutaja nyuma wale mabwana watatu ambao walikuwa mmoja wao anataka kufunga siku zote bila ya kufungua. Kila siku yeye ni kufunga. Na wapili alikuwa anataka usiku mzima awe swali tu bila ya kulala. Na sote tufahamu saum na siyam zote Mtume sallallahu alayhi wasallam amehimiza na amependekeza na amefunza kwa vitendo na kwa kauli lakini mtume sallallahu alayhi wasallam alikana hao aliwakana kwa nini kwa sababu alikuja na saum na swala ya usiku kwa sifa ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa mwenye kuifunza hii hadithi ni maarufu sana lakini somo gani tunapata ndani ya hapa tunapata kuwa ibada zote ibada zote lazima ziwe zimetoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam vipi zitakavyotekelezwa lazima iwe ni mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja ama mtu akibadilisha sifa tu ya ibada kwa akili yake na kwa ijtidaadi zake moja kwa moja inakuwa haifai na ndiyo maana wengi sana katika wale ambao wameleta uzushi katika Uislamu wengi wao hawajafahamu maana ya ashahadu anna muhammadar rasulullah so, so. wengi hawajafahamu yule ambaye angefahamu maana ya ashahadu anna muhammadar rasulullah basi angekuameridhika na yale mtume sallallahu wa wasallam amekuja nayo kuingiza mambo ambayo hakuna katika dini mambo ya hitma mambo ya maulidi mambo sijui sikuizi kuna watu mpaka wanaiga wakristo sijui kitchen party sijui puuzi gani haya mambo yote hakuna katika uislamu watu wanaingiza katika uislamu sasa lazima tuwe wenye kufahamu dini yetu tuchukue dini yetu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na wala usiseme umepata mababu zako na baba zako wakifanya hivyo kwa hivyo hutoacha itakuwa basi dini unayofata. si dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kupitia mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam itakuwa unafuata dini ya babu zako na baba zako waliyaz billahi min dhalik huu ni upotofu ambao uko wazi kabisa kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kulingana na hadithi ni Mtume ambaye alikuwa na sifa ya kuonesha na khair kama unataka khair usiangalie kutoka na babu zako na baba zako angalia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake kwa hivyo jambo la mwisho ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alielezea alimwambia Muadh bin Jabal ala ukhbiruka bimi ladhalika kulli je ni sikufahamishe jambo ambalo utaweza kumiliki nalo yote hayo ambayo yametajwa gani ya kuwa kushikana na arkanu khamsa zile nguzo tano kushikana na abwaabil khair ile milango ya khairi kushikana na rasu umm am, na amud na dhiru wa salam kushikana na haya mambo ni jambo gani ukiotashikana nalo utakuwa umemiliki haya yote toban muaz bin jabal alko anaendelea ajue akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam bala ya rasulullah nieleze ewe mtume mwezimu subhanahu wa ta'ala salawatullahi wa salamuhu alayhi fa akhadha bilisani mtume sallallahu alayhi wasallam akashika ulimi wake aliposhika ulimi wake kala kisha akasema kufa alayka hadhi uzuiliye hu kwako wewe uzuiliye kufalika hapo katika sharh nyingi sana ukisoma bi mana ihfaz lisana huwa mwenye kuhifadhi ulimi wako Kultu ya nabii Allah Maar bin Jabal akaona alikuwa anatarajia pengine ateelezewa jambo zito sana jambo zito sana lakini mtume sallallahu Alaihi sallam akawa mwenye kumfahamisha ni kitu ambacho ni dogo lakini yale ambayo yanatokana na ulimi ni mambo ambayo ni mazito sana Sasa muadhi katika kushtuka kwake Akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam Ya Nabiy Allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi Yani sisi tutakuwa wenye kuadhibiwa kwa yale ambayo tunazungumza Ameshangaa Yani maneno tu ndiyo yatakuwa yenye kutuangamiza. Fakala Mtume sallallahu alayhi wasallam akamjibu Muadh bin Jabal Thakilatka umuka ya Muadh. Ewe Muadh, mamako awe mwenye kupoteza Yaani uwe mwenye kufa mamako akupotezesa. <coughs> yaani hii ilikuwa ni kama njia ya kumtanabahisha yule bwana ni kama ameghafilika. Nimwambia mtu thakilatka umuka anashtuka kisha ana kuna maneno gani kwani mbona tena yani Kiswahili kile ambacho kinaweza kufahamika ni kama kuwapiza, lakini si maana yake maana yake kiruka ni kuwa mama yake Muadha mpoteze Muadha lakini inakuhu, inakusudiwa nini kuwatanabahi kwa haya ambayo nitakwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia wa yakubun nasa fi nnari ala wujuhihi na je watu watakuwa wenye kutupwa ndani ya moto juu ya nyuso zao yani watatupwa kwa nyuso zao au kala ala manakhirihim au kwa pua zao Ila hasaidu alsinatihim Ila kwa natija na kwa mazao ya ndimi zao hii ndio itapelekea watu kutupwa ndani ya moto wa jahanna والا اياذ بالله من ذلك حديثي كما أمي الإمام أحمد. نا الامام الله وقال حديث كما تلقي وونا امه يpoke Imam Ahmad na al-Imam an-Nasa'i wa Tirmidhi rahimahumullah wa qala hadithun hasan wa sahih ay min Imam Tirmidhi akasa hadithi ni hasan sahih na hadithi amaiswahisha ash-Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani inaingia vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia tu hifadhi ulimi Wengi wengi wanaweza kushangaa katika waislamu wengi sana wanaweza kushangaa na kushtuka kuhusiana na yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea lakini wasishtuke kwa sababu nitawapa mifano ya yale watu wa wanazungumza kuna baadhi ya maneno ambayo yanatolewa tuyaone haya maneno kisha tuingie katika nusus tuingie katika Qur'an na hadithi tuone Mtume sallallahu Alaihi wasallam anasema nini na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuelezea nini katika Qur'an katika akwāl zinatoka watu katika ndimi zao ni watu kusema kuwa sharia ya Mziimu Subhanahu wa Ta'ala haifai katika hizi zamani zetu na hawa wanajiona kuwa wameendelea hata wamebandikizwa jina na makufar wakiongozwa na Amerika wanawaita modern muslims modern muslims yani kwa ufupi mtu ambaye anaitwa modern muslim ni yule ambaye uislamu wake anataka ku modernize yani uislamu wake anataka anataka uwe utakubalika kwa makafiri huu ni ukafiri moja kwa moja sasa anakuja anakuambia mtu akiiba ukimkata mkono that is barbaric and yani wanakwambia ni watu ambao hawana maendeleo wanafanya mambo kama haya haya ni mambo ya kinyama maneno mwisho wake anakuambia nini sharia ya Kiislamu haifai na hizi zamazetu zetu imepitwa na wakati na haya ni maneno ya ukafiri tutakuja kuyaona wengine wanachukia wanachukia mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wanachukia vipi unasikia wanatoa maneno kama kuna mama kwa wale ambao waliona hiyo habari katika TV akisema kwanza kulikuja bwana mmoja akisema hao ambao wanapeleka watu Somalia ni hii group ambayo inajiita wahabi <coughs> na hao wahabi ndiyo Al-Qaeda sasa huyu baada ye kumaliza <laughs> upotofu wake na upuuzi wake kuzungumza katika vyombo vya habari kukaja mama naye akazungumza upotofu wake na upuuzi wake mwisho wake akasema hao wenye kanzu fupi sasa mtu kuona kanzu fupi imekuwa niaibu ili hali ya kuwa ni ma, mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam mtu kueka ndevu imekuwa waislamu wanaona kuweka ndevu ni uchafu na hii ni fikra ya kikafiri fikra ya kikafiri wengi sana wale nilikuwa nao kazi wananiambia mbona mbona usafishi sura yako wakati nikifanya kazi mobil. operation mmoja katika makufar ananiangalia anaona kuwa sura yangu Inahitaji kusafishwa na mimi naona sura imengara <laughs> Wakati ule nilikuwa nikinyoa ndevu nimekuja nikajiona kumbe nilikuwa najifananisha na wanawake nikiharibu sura Mjiizimu Subhana wataala Taala amekuweka wewe mwanamume uwe tofauti na mwanamke kwa nini ujifananishe na mwanamke kila asubuhi kusugua kidevu kila asubuhi amekupatia kitu ambacho kutofautisha na mwanamke na makusudio makusudio ya watu kunyoandevu makusudio ya watu kunyoandevu na haya mi nimeona kwa macho watu hawazingatii watu awazingati, Ni nimofananishwe na wanawake na kama munaona ni uongo kuna advertisement ambayo ilikuwa inaoneshwa hapa, hapa Kenya nilisema ndao mifano ya Kenya kwa sababu mifano ya Kenya watu wengi sana wanaijua kulikuwa na advertisement ya wembe ya jileti mm -hmm. mtu ananyoa ndevu zake mm -hmm. kisha kwa sababu anaenda kazini anaenda kumwaga yule mtoto wake akimbushu yule mtoto wake mtoto wake anamwambia mm -hmm. goodbye mummy na ni baba huyo kwa nini ati yule mtoto ameona kile kidevu ni mama vile kimesuguliwa na <laughs> wembe wa jiletu ndio nia za makafiri yani wewe ujigeuze uwe kama mwanamke wanachukia nini sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam na wanamzungumza <laughs> kwa maneno yao kisha mtu anakuja anakuambia kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amepeaana ruksa kwa kauli yake man sanna fi, fil islam sunnatan hasana wewe unakuja na bid'a unaiita sunna Ndiyo haya maneno ya upotofu tuletee hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam amesema manbada fil islam bid'atan hasana tuletee hiyo hadithi usizungumze mambo ya sunna ukisema man sanna fil islam sunnatan hasana tutakwambia ni yale ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ameyafunza na sana bimaana kufuata mwenendo ambao ni mzuri kufuata sunna ni mwenendo ambao tayari uko bidaa ni uzushi sasa mtume sallallahu alaihi wasallam akisema man sana yeyote ambaye atakuja na mwenendo ambao ni mzuri ule mwenendo ambao tayari uko na haya maneno ameyazungumza wakati gani wakati akichangisha bwana mmoja akajana kitu kidogo sana cha ambacho alikuwa anatoa kama sadaka. Amekuja na sadaka ndogo sana kutoa. Watu walipoona ametoa kitu kidogo, kila mtu akaja akawa ataka kutoa zaidi. Kwa sababu yule bwana alitoa kidogo, akaawa mwenye kuchangamsha watu kutoa zaidi ili Mtume alaihi alayhi wasallam aweze kupata sadaka ambayo alikuwa anahitajiya katika kazi yake yule bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema haya maneno yake man sanna fil islam sunnatan hasana yani huyu ameanzisha siku ya sadaqa ilikuwa hakuna sadaqa ilikuwa iko lakini watu wameisahau wame watu pengine wanatoa lakini hawatoi kwa ile hamu sasa wewe ukija ukumbushe watu kama majengo vijana ambao wali kubaliana na sunna na wakati ya mwito wa mtume sallallahu alaihi wasallam kuna mambo ambayo walikuwa wanayafufua katika sunna ambayo imegurwa ya mtume sallallahu alaihi wasallam sasa hao vijana majengo walikuwa wanafanya nini Ndiyo hiyo man sana fil islam sunnatan hasana kuuisha ile sunna na ndiyo maana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwa maneno yake kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila baada ya karne atakuwa anatuma mtu ambaye atakuja ajadid ule Uislamu urudi uweni vile ambavyo ulikuwa Uislamu unapotezo unapotezo yani wale watu wanafanya mambo ambayo hayako kwenye Uislamu akidaini Uislamu kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuma watu wanakuja wanahuisha Uislamu wanaurudisha Uislamu katika ile sunna ya Mtume sallallahu wa wasallam. Na alhamdulillah jihad ilikao imepotea. Jihadi ilikao inasomwa watu wanasoma jihad kama somo la historia kwa jihadi imepita. Lakini Mnyizimu Subhana wa Taala kwa ahadi yake Aliyeza kutumiliza watu ambao wamekuja wakawa ni mujaddidini wamekuja wakawa Wakaijadidisha ule uislamu wa jihad ikawa kweli sasa jihad inasomwa na inatendewa kazi Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimahullah na mashehi wengine katika hii asri wamekuja wakahuisha sunna ambayo ilikuwa imepotea maana yake Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah wakati wake watu walikuwa wamepotea katika shirk na ndiyo ni muhimu sana kila mujahid awe atasoma akida ambayo imeandikwa na huyu sheikh akida ambayo msingi wake tauhid ile ambayo ni ya salafu sale tauhid ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam amesomesha masuhaba wake angalia vitabu vile ambavyo ameandika huyu sheikh ndio utajua watu waislamu walikuwa wameondoka katika uislamu. Uislamu uko pale pale lakini waislamu wameshika barabara nyingine. Sasa haya maneno ndio yanatoa watu katika uislamu kama vile tutakuja kuona. Wengine wanatoa maneno ambayo ni ukafiri. Hawa tumeona grupi ya pili ni group ambayo inapinga sunna, inadharau sunna. Wanaona wanawake Wamejistiri mwili mzima mpaka nyuso zao Wanawadharau na kuwatupia maneno maneno ambayo ni ma maovu wakiwaita kurabu wakiwaita kila aina ya maneno sasa hawa ni watu ambao wanaingia kwenye kufru kwa maneno yao ulimi ule ambao mtume sallallahu alaihi wasallam Amemtahadharisha amimtaha, nao muadhin jabal jambo la tatu ni watu ambao wanazungumza maneno wakatukuza watu zaidi mtu anatukuzwa mpaka anapitishwa kama vile masufi ambao waonafanya tutawapatia kisa kimoja hapa <coughs> Mombasa kongowea kuna bwana mmoja ambaye tulikuwa naye haji mwaka na sita alitutolea kisa nikasema wallahi watu wale wanafunzi watoto ambao wanasomeshwa na hawa walimu watapotezewa uislamu wao kabisa. Huyu bwana tulikuwa naye haja na hichi kisa, anasema Kongoea kulikuwa na madrasa pale Kongoea Ya kadiria walimwalika aje katika hafla yao ya madrasa. Yule bwana Akenda <coughs> Alipokwenda ni bwana ambaye ni mtu ambaye ni wa sunna sasa ye kwa vile aliona uzito kukataa ule mwaliko ye akenda mapema tena akasalimia salimia, salimia waliomwalika wamuone kuwashafika kisha akenda katulia nyuma ya watu kule ndio akitulia kidogo aweze kukimbia bila kujulikana hafla ilipoanza kulikuja bwana ambaye alikuwa ametoka lamu katika kusifiwa kwake ilisemekana ni sharifu amefika kisha kukatolewa tarehe ya sharifu mwingine ambaye ashakufa ikasemekana kuwa yule ambaye alikufa ilikuwa kila yule ambaye amemuona kumuona tu kwa jicho lako basi hutoingia motoni angalia maneno ya kufuru hutoingia motoni lakini kwa heri, kwa heri ile ambayo alikuwa nayo huyu sharifu ambaye alikuwa shapita akasema kuwa, na wale watakao waona walioniona wao pia hawatoingia motoni sasa huyu bwana ambaye amesimama hapo Kongowea anaelezea watu akasema na sisi leo watu wa Kongowea tumepatikana na fadhila kubwa sana Maanake kume, tume, tumejiwa na sharifu ambaye alimuona huyo sharifu kwa hivyo sisi tukimuona minalfaizin hatutoingia motoni maneno ya ukafiri moja kwa moja ulimi huyu bwana si mtu ambaye amesoma dini lakini anasema haya maneno aliposikia aliona adhabu inaweza kushuka sasa hivi Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia mshana wake Fatima radhi allahu anha ana nitishe ni chochote hapa duniani ni nikupe kesho <laughs> akhera ni amali yako Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye hata maswahaba waliomuona mtume sallallahu alayhi wasallam hatuzungumzii wa, Hatuzungumzi wa jukuu Maanake kwamba kusema sharifu ni wajuku wa Mtume. Hatuzungumzii wajuku ambao wa hatuwajui sisi. Tuwazungumzia Mtume ambaye Jibril alayhi alikuwa anashuka kutoka mbingu saba kuja kumpatia wahi, hakuwahi kuambia maswahaba mkiniona mimi, mkishaniona basi. Mumefukana na moto wa Jahanna. Na kama ni kumuona hata washirikina walikuwa wakimuona. Sasa ni maneno ambayo ni upotofu moja kwa moja yanamuingiza mtu katika ukafiri unaomtoa katika Uislamu. Kisha huyu bwana anasema na watu wa Kongoea kwa sababu mmemuona huyu Sharifu aliyemuona yule. Kwa hivyo nyote nendeni muonekane watakaoaona basi wamefaulu. <laughs> basi itakuwa Uislamu ni dini ya kuchezeana shere, dini ya kuonana tu. Eh? Na ndio upuuzi ambao ulikuwa unafanywa katika masjid Sheikh Jundani watu wanaswalishwa swala tano katika Ijumaa ya mwisho ya Ramadhani baada ya kuswali swala ya Ijumaa watu wanasimamishwa kuna kimiiwa kuna swaliwa fajer, wanamaliza kuna kimiiwa kuna kunaswaliwa kuna, kuna swaliwa asri kuna swaliwa madhrib kuna swaliwa ishai. kisha imam anasimama anaambia watu Hizi swala mmeswali musiposwali mpaka Ramadhani nayo kuja zimetosheleza Maneno yanamuingiza mtu katika ukafiri Hawa wanazungumza maneno wamekuja na dini ambayo si Uislamu aliyotuachia Mtume alaihi alayhi wasallam Hawa ni waovu zaidi kuliko makafiri kwa sababu makafiri kila Muislamu atajitahadhari naye lakini yule ambaye anavunja Uislamu kwa ndani Huyu ndiye muovu zaidi na ndio hawa ambao tunawaona hapa katika Portland na Dosomareb na Gurael wanajiita ahlusunna na wao na sunna ni vitu viwili mbali kabisa ambao wanapinga sheria ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala kuhukumu wako mbali sana ubadul kubur wanaabudu makaburi na wanasema wako katika manhaji ya Mtume صلى الله عليه وسلم Hawa ni safe du inatakikana izungumzi. Hakuna lugha nyingine. Mijadala imefanywa haina mwisho. Sasa hawa wanaingia na ndimi zao katika ukafiri. Wengine ni wanaotaka kuadhi makafiri. Wanaotaka kuaridhisha makafiri kwa maneno Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angalie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuekea wazi Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya ba'dh wa ba ba yatawallahum minkum fa'innahu minhum mm -hmm. hukmu iko masail ya takfir ni katika uislamu ni kama masail ya tabdhi'a na masail ya tafsikh hizi ni hukmu zikawazi. Uwezi kunambia mimi nisimkufurishi ambaye anashirikiana na kafir kumpiga Muislamu ili hali ya kuamnyezimu Subhanahu wa Ta'ala amemkufurishi Nitakusikiza wewe nitamsikiza Allah Subhanahu wa Ta'ala Nikikusikiza wewe ninaingia katika shirku Mimi naangalia aya pale ilipo na ndugu yetu ndugu yetu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amhifadhi Nikipofu haoni lakini subhanahu wa subhanallah Mnyezimu subhanahu wa ta'ala amemruzuku basira ya qalbi. Mtu amekuja anaelezea kuwa murtad sharifu ni Muislamu akasomewa hii aya akamwambia huyu kipofu anamsomea mtu ambaye ana macho yake. Na ndio maana watu hawapofoki. Yani hawawi vipofu katika macho Uwavipofu vipofu katika nyoyo. Huyu ni kipofu kwenye macho lakini moyo wake unaona, unamwangaza. Mtu ambaye anaona haoni lolote. Moyo wake umepofuka. Sasa huyu kijana anamwambia Sheikh ambaye alikuwa anatoa muhadhara pande ya Kawangware anamwambia nini? "Hii aya utaiye kawapi ndugu yangu? Kwa sababu murtad sharifa anashirikiana na makafiri." kupiga vita waislamu utaiye kapi hii aya anasema ahlusunna sunna wal wako mbali sana na masaili, masaili ya takfiri uliona wapi hiyo uliona wapi vitabu vya ahlusunna sunna vimejaa katika kukufurisha watu ambao wanaingia kwenye kufuru watu ambao wana Muhammad ibn Abdul Wahhab alipo andika kitabu yake ama risala yake yanawakidhu alislamu nawaqidhul islam amezitoa katika nini katika aya na ahadith za mtume sallallahu alaihi wasallam oh. mambo ambayo yanamvunjia mtu uislamu wake na moja ambayo salafu saleh wametoa ni mtu kushirikiana na makafiri hii aya inna allaha la yahdi alqaumadh zalimin niyezmgo hawaongozi watu ambao ni madhalimi ni mushrike kisha mnyezmgo anasema nini فَتَرى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِ يَقُولُونَ عَلِمَ يَقُولُونَ عَلِمَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ وَنَوَاكِبِلِيَ الْمَكَافِرِ وَالَّذِينَ بِقُلُوبِهِم مَرَضٌ مَرَضِيَ الْعُمْى مَرَضِيَ النِّفَاقِ مَرَضِيَ الْأَشْرِكَانِ مَرَضِيَ الْكُفْرِ wanaombaaambia naqsha an tusiba na na sisi msije mkatuingiza kwenye ugaidi magaidi ni nani na nani na nani hao ndo magaidi yusariuna fihim. Yakuluna. ndimi wanaambia makafiri naqsha an tusiba na tuko wapi na uislamu watu wanaingia kwenye ukafiri bila ya kujua wanashirikiana na makafiri katika kupiga vita waislamu mpaka kwa ulimi bali angalia katika nawaqidul islam nendeni mukasome akida ya uislamu kisawasawa kama unajua mambo ambayo yanakutengua udhu inatakikana ufahamu mambo ambayo yanakutengua uislamu wako na usipofahamu mambo ambayo yanatengua uislamu wako wewe na Uislamu uko mbali kabisa kwa sababu uenda tayari umeingia kwenye kwenye kufuru na hujui Kuna masaa'il ambayo lazima yajulikane kwa dharura katika Uislamu na nihaya ambayo mtu uke, huwezi kushirikiana na kafir kumpiga Muislamu vita haiwezekani ni kufuru ambayo iko wazi tena unashirikiana naye ili hali ya kwa moyo wako umeridhika na wengi tumewaona wengi tumewaona wengine mpaka tulikuwa tunawategemea wengi sana tena si Kenya peke yake mpaka nchi za Kiarabu Mashekhe ambao walikuwa wanategemewa msimamo wao wamegeuka wamekuwa wao sasa ndio wenye kutusi mujahidini na kutusi jihad wana vipi nitawapatia mfano mmoja tu hawa ambao watu wa salafia jadida lakini mimi hata hilo la salafia sioni wako wapi hata kama ni jadida. Hawa ni khalafia. Ama kwa jina zuri sana talafia habisa. Yaani ni watu ambao wamekithirisha katika kuwa waovu. Waliandika kitabu. Wacha hawa wa Kenya hawa ambao wameingizwa katika hicho kikundi hawakijui kikundi chenyewe kinafanya nini. Kikundi chenyewe ambacho kina ofisi London na Canada na mmoja wao singependa kumtaja jina lake niizimu aniongoze na muongoze pamoja na yeye aliwahi kwenda mpaka Canada kwenda kupewa mafunzo ambayo atakuja nayo kupiga vita jihad na mujahidini. wameandika kitabu wanakiita kitabu chenyewe alirhabiyuna, hum ekuano shayatini kuwa magaidi hao ni ndugu za mashaitani haya ni maneno ambayo ukiyatazama kwa jicho la ndani utakuta yanawaingiza katika kufwa kivipi sisi tunakubali kuwa sisi ni irhabi yuna. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar. Kwa kauli huwa wa qawli ya Mjeezimu subhanahu wa ta'ala wa ibdu lahum mastat'atun min quwwatin wa min ribatil khayl Keremu turhibuna bihi adu adu wallahi sisi ni irhabiyun tunakubali lakini irhabiyun ile ambayo sisi tunaikubali ni ile ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametusifu nayo na Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ametuita sisi irhabiyuna hii ni sifa ambayo ni nzuri. Hii ni madh kutoka kwa Mwenyezi Subhana Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi anatusifu. Lakini wao kutuita sisi irhabiyun hawajakusudia hiyo sifa ambayo Mwenyezi wametupatia Wamekusudia ni neno ambalo ni la kutusi mtu, neno ambalo limebuniwa na makafiri wakiongozwa na Amerika na Britain. Hili neno la materrorist Ambalo limebuniwa na Waamerika na makafiri wengine ndilo wao wamelichukua nikawa ndilo wanapigania kila sehemu na kila msikiti wakiingia kutushi mujahidini Sisi tunayo aya ambayo Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala ametuambia tuweze kuwafanyia ugaidi na kuwa terrorize hao makafiri ambao ni maadui wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na madui zetu wao wachukue yale wanapewa na matoa wao na miungu yao ya kikafiri sasa haya maneno ambayo wanasema kama hichi kitabu ambacho wameandika wakasema al hum ikhwanu shayatin haya maneno yanawaingiza kwenye ukafiri kwa sababu Mjeezimu Subhanahu wataala Taala ndio amewapatia hiyo sifa mujahidin ya kuwa wao turhibuna aduwallahi wa aduwa. Na kiigizo chema cha kuhatishia na kuwafanyia ugaidi na kuwaterrorize makafiri kiigizo chema alikuwa ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa sababu hii aya wa'idulahum wa mastata'ti min quwwa wa min ribatil turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum yeye ndo alikuwa waanza kuifanyia kazi kama vile nana Aisha na alipoulizwa khuluq ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa vipi akasema kana alkhuluquhu fi kwa hivyo Qur'an yote ameitumikia Mtume sallallahu alaihi kwa hivyo alitishia makafiri na sisi tunafata mwenendo wake wa kutishia makafiri ndugu zangu wa haya ni maneno tu ambayo nimetoa kama mfano tuingie katika dalili Tuangalie ni watu gani wamekufurishwa kwa maneno? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema watu wataingizwa motoni kwa ndimi zao Tuangalie walioingizwa motoni kwa ndimi zao ni kina nane Mwenyezi subhana Subhanahu Ta'ala anasema Na sitorefusha haya tu nitakupatia ni mahali shahidi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratul Maida aya ya tatu lakad kafara alladhina qalu inna allaha Thalithu thalath hakika wamekufulu hakika wame wale ambao walisema hakika mnyeezimu ngu ni watatu katika utatu ni watatu katika utatu trinity walisema tu moja kwa moja mnyeezimu amewakufurisha kwa maneno yao aya ya pili Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala anasema lakad kafara alladhina kalu, inna Allaha huwa al-masih ibnu Maryam hakika wamekufuru wale ambao wamesema hakika Mwenyezi Mungu ni Nabii Allah Issa alayhi salam wamekufuru kwa nini maneno haya nimetoa ni mfano hizi aya nimezichukua tu kuonesha ni mfano kwa umma ambazo zilikuwa kabla yetu je kwa wale ambao walikuwa katika wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam je ilipatikana mtu akazungumza maneno akawa mwenye kukufurishwa toban wako na ndi maana mtume sallallahu alaihi wasallam akamuonya muadh bin jabal achunge ulimi wake mtume sallallahu alaihi wasallam wakati alitoka kaenda vita vya tabuk ile kuwa hawana budi lazima watoke wende lazima watoke wende walipokuenda kule walipokwenda kule waka wanazungumza maneno haya maneno yakamfikia ya mtume sallallahu alayhi wasallam haya maneno yakamfikia ya mtume sallallahu alayhi wasallam angalia maneno yenyewe kidhahir hayaonekani kama ni maneno mazito kidhahir lakini ni maneno sikizia aya ambayo itashuka baada ya haya maneno kutajwa. Walisema mara aina mithla qurra'ina haula. Hatujaona kama mfano wa hawa wasomi ambao wanajifanya kusoma Qur'an, hatujaona mfano wao. Wakisema nini? Arghabbtuna ni wenye kupenda kula sana arghababutuna Wapenda kula sana wa akdhabal sinan na waongo sana wa inda liqa na ikija wakati wa mapambano hakuna waoga kama wao wakikusudia kina nani wakikusudia maswahaba na mtume sallallahu alayhi wasallam maneno tu wametoa hatujaona kama wasomi wetu wao kama ni ni mlo mashaallah wanakula na kama ni mazungumzo aa, kwa uongo hakuna naye wafikia lakini ikija kwenye vita kwanza kukimbia ni wao haya ndio maneno ambayo yalitolewa. Moja mmoja katika maswahaba aliposikia yale maneno akakimbia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akenda akamuelezea ulimi Mtume sallallahu alayhi wasallam saa hiyo hiyo akawa mwenye kukasirika. Mizingo subhanahu wa ta'ala saa hiyo hiyo aya ikashuka. Huyu bona alipojua Mtume sallallahu alayhi wasallam maneno yamemfikia, aliyesema akakimbia Akenda akawa Anamfata Mtume sallallahu alayhi wasallam am, Amsamehe akimwambia nini? Kunna nahudhu wa nal'ab. Sisi tulikuwa tukicheza shere tuna tuki, tukifanya shiti hidai Nisizai tu tulikuwa tukifanya Mkuu <coughs> Mwesallallahu alayhi wa sallam aya iliposhuka inasema wala insa altahum la yakuluna na pindi utakapowauliza kwa nini kutoa maneno kama hayo maneno tu maneno pekee yake la yakuluna inama kuna nahudhu wa nalab. hakika sisi tulikuwa basi tuki tukipoteza muda tu na tukicheza yani ku, kupastime kwa haya maneno tulikuwa hatujakusudia maovu ni maneno tu ya tulikuwa tunatoa kul cool. mtume sallallahu alaihi wa salem mueleze je ni kwa Mjeezimu subhanahu wa ta'ala wa ayatihi na kwa aya zake wa rasulihi na mtume wake salawatu watu allah wa alaihi kuntem tastehzi'un mulikuwa mukifanya istihiza la ta'tathiru Musitoe udhuru qad kafartum ba'da imanikum hakika ya ba'da mulikuwa na imani hakika mumekufuru Baada, baada ya nini kuwa mulikuwa na imani angalia aya iko wazi kabisa tena hata katika mazungumzo yao Hawakumtaja Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa jina lake a, -a. walijumuisha tu Masahaba pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam waliwajumuisha lakini Mnyezimu Subhanahu wa Taala aya alipoishukisha Mnyezimu Subhanahu wa Taala akutaja masahaba kwa sababu ukikusudia masahaba tayari umemkusudia Mtume sallallahu alayhi na ndiyo mashia amba wengi wa wanazuoni wamewakufurisha wengi wa wanazuoni nenda usome kitabu cha Sheikhul Islam Ibn Taymiyah as Maslul ala rasul as Maslul rasul upanga ambao tayari ushatolewa kwa yule ambaye anamtusi Mtume sallallahu alayhi wasallam haurudi mpaka ifanyi kazi yake hii ndio hadhi ambayo inapita anaemtukana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa njia yoyote ile hadhi yake ni saifu. saifu hata awe ni muislamu ana swali tano tofauti itakuja tu huyu bwana ni muislamu amemtukana mtume sallallahu alayhi wa sallam ndio kutukasema kuna maneno ambayo kila mtu ambaye ametamka shahada lazima ayajue kwa, kuli, kwa maumbile fitra ya Uislamu lazima awe anayeyua kidharura huwezi kumtukana mtume sallallahu alayhi wasallam uje useme ulikuwa hujui ha. Hilo tutakwambia tubia na tukuchinje yani had ya yule ambaye anamtu mtume sallallahu alayhi wasallam hadi yake ni upanga kama vile had ambaye atakayemtusi mtu yoyote yule Hadi yake ni kupigwa mboko Thamanini kimtusi ndugu yako Muislamu ithibitike kwa umemtusi moja kwa moja unapigwa viboko lakini kumtusi mtume sallallahu alaihi wasallam kwa njia yoyote ile Hadi yake ni sehefu imma utapigwa sehefu Kuwa wewe ni murtad ama utapigwa sehefu ni hadi katika Uislamu kivipi Utafatiliwa bwana umemtusi mtume sallallahu alaihi wasallam tayari umekufuru kwa hivyo tunakuelezea rudi katika uislamu utubie amekubali kutubia amerudi kwenye uislamu basi hadi inachukuliwa Anauwawa. chonga shingo yake haddan kama ni adhabu ya kumtukana mtume sallallahu alaihi wasallam huyu atakufa kama muislamu hadhi yake imepita amekataa kuslimu ni ile ile ya saifu lakini saizi anafanywa nini anauawa kama, kama kafiri murtad ile hadhi yake inakuwa sasa si hadhi tena ya Kiislamu huyu yuktal riddatan anauawa kama kuwa yeye ni murtad amemtukana mtume sallallahu alaihi wasallam na hakutubia lakini haianguki. Si mtu atia anatubia, kisha inakuwa basa, shatubia, basi ashatubia basi msamini. Hakuna, hakuna msamaha. Sef lazima itembe kwa yule ambaye amemtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hawa Mziimu Subhanahu wa Ta'ala alipoelezea kuwa wamekufuru. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa akawabainishia. Pengine wengi wanaweza kuitisha swali lakini si walikuwa tayari hawa wanajulikana ni wanafik Vipi walikuwa na imani Mwenyezi Mungu aseme kad kafartum ba'da imanikum. Ni vipi hii? Wamekufuru vipi baada ya kuwa walikuwa na imani? Hapa hukmu. na hii ndiyo hukmu yetu ile ambayo sisi tunachukua kama wanadamu. Tunahukumu kwa dhahir. Mradi walitamka shahada walipewa hukmu ya Uislamu. Ingawa mtume sallallahu alayhi wasallam aliletiwa majina yao majina yao yakachukuliwa ya kapewa Hudhaifa radhiyallahu anhu lakini wanapewa hukumu ya dhahir dhahiran ni waislamu siku watakuja na shahada tayari imetenguka shahada imekatika anakuwa ni murtad kafir ndio murtad sharif Murtad Sharif wanaomtetea sijui hawazingatii alijikufurisha mwenyewe kabla hajaingia kwenye ukafiri pindi alipomkufurisha abdullahi yusuf alikuwa tayari amejikufurisha kwa sababu alimkufurisha abdullahi yusuf kwa hizo hizo aya ndio amekuja amesomewa kuonyeshwa tayari ameingia kwenye rida watu Kenya tena ni wanafunzi ambao nilisoma nao pamoja class moja Kulia hapa Mombasa wanakuja wanamtetea wanasema wajua yeye amefanya ta'awil amefanya ta'awil mbona wakati wa Abdullah Yusuf yeye hakusema Abdullah Yusuf amfanya ta'awil alimkufurisha sasa hiyo hiyo hukmu ndio ndugu zetu Allah katika haraka wametoa kaseti ambayo inaitwa Sharif Muslim alipokuwa kipigana jihad na Sharif Murtad alipoenda akaungana na makafiri kupiga waislamu umsikize anatoa aya huko anamkufurisha Abdullah Yusuf kisha huku anatoa shubha ya kuonesha yuko katika sawa anafahamu anafanya nini kwa sababu kabla ya hapo alikuwa anafahamu kwa Abdullah Yusuf <coughs> ni kafir ameshirikiana na makafiri kupiga waislamu ndio akamwita kafir na saa hizi sisi tunamwita yeye kafir kwa aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ikiwa hajafahamu aya na wale wanaomtetea hawajafahamu basi tunawarudisha kwa maneno yake mwenyewe aliyoyasema kumkufurisha kum Abdullah Yusuf tunawarudisha kwa maneno yake wende wamsikize mwenyewe alivyojikufurisha kabla hajaingia kwenye rida kwa hivyo hapa Hawa wamekufuru kwa maneno Uislamu si masala ya mchezo huwezi kucheza na dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iwe basi tutakuchukulia tu ni kama hizi dini nyingine wewe sema dini ya ukafiri sema unachotaka mtusi Mungu wao unavotaka Mungu wa makafiri mtusi unavotaka hakuna ambaye atashirikana na wewe lakini Uislamu ukizungumza jambo dogo tu kuhusiana na Uislamu tuone umemtusi mtume sallallahu wa wasallam moja kwa moja safi na tembea sasa wewe jifiche fanya nini lakini siku mujahidini watapata nafasi shingo yako ni halali yetu tunaichonga na kuifieka bila ya kusita yani tena nyoyo zetu zitakuwa zimetulia katika kufanya hiyo shughuli Haya maneno nayanukulu baada ya kuona aya haya maneno na yanukulu. kutoka kwa kitabu Aswari Muslimul ala shatimi Rasul kitabu cha Sheikh al-Islam Ibn anasema katika safha ya na moja. anasema haya maneno ان سب الله او سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا كوا قوله حقيقه كمتصميزم سبحانه وتعالى لا كمتصم توم صلى الله عليه وسلم ني كفره امبالي مكفر يا ظاهر نباطن pia مو يومكفروا سواء كان الساب يعتقد ان ذلك محرم iwe anayemtusi anaitakidi kuwa kumtusi mtume sallallahu alaihi ama kumtusi mnyizimu subhanahu wa taala anaitakidi kuwa ni haramu iwe sawa ametakidi hivyo au kana mustahil au awe anaitakidi kuwa ni halali yeye kufanya hivyo kama makafiri vile wanavyofanya wanaona ni sawa iwe ana itikadi ya demokrasia fanya vile unavotaka wewe au kana dhahilan anitikadi Oh, oh, au amghafilik kutoka naitikadia amghafilik oh, au oh, amghafilik au anaona ni halali Awa anaona ni haramu amemtusi mtume sallallahu alayhi wasallam moja kwa moja ameritadi anasema hadha madhabu fuqaha wa ahli sunnati alqa'ilina bi anna al-iman wa 'amalun hii ndiyo madhhab huu ndiyo mwenendo wa mafukaha wote na wa ma wanazuoni wa ahlus sunnah ambao wanasema iman ni kaul na aman kauli kienda kinyume na aman moja kwa moja wewe unatoka katika uislamu na ndio hawa ambao wanatetewa na firka hii ya talafia khabitha wameingia katika firka ya murjia wanasahihisha imani ya hawa ambao ni viongozi katika nchi za Kiislamu kuwa hao ni waislamu mradi haja itakidi kuwa sheria ya Mwenyezi Mungu haifai kuhukumu bora anaona sheria ya Mwenyezi bora anaona sheria ya Mwenyezi kuwa inafaa kuhukumu lakini akihukumu na sheria ya kitawutu kumwita kafir mpaka ahalalishe kuwa hii sheria ndio inafaa kuhukumu akifanya hivyo basi atakuwa kafir hii ni fikra ambayo ni ya upotofu. Ni ni fikra ambayo ni upotofu. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe katika hadithi mashhuri sana. Anasema kuna kipande cha nyama katika mwili idha salahat salaha aljasadu kullu wa idha fasadat fasada Kuwa kullu. ule moyo ukiwa una akida ya sawasawa moja kwa moja vile vitendo vitaambatana vita na ile afide iko katika moyo ukiona mtu hataki kuhukumu na sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tutajua moyo wake kuna nini kuna uchafu kuna kufur Ndiyo maana mtume صلى الله عليه وسلم akasema moyo ukiwa ni sawa vitendo vinakuwa sawa kwa hivyo tuna, tuna hii kauli ya mtume صلى الله عليه وسلم kisha tunaangalia wewe wakati umetamka matamshi yako yanaonesha moyo wako pale ulipo huwezi kuja tu ukatuambia maneno ikawa tunasema ah, basi vitendo vyako kwa sababu imani ni kaul na, na amal tunaangalia vitendo na kaul zikienda kinyume na imani moja kwa moja unatoka katika uislamu vikienda kinyume na utajua vipi vitendo ambavyo vinakuingiza katika kufuru? Ni vile vitendo Sheikh Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab amevipishisha katika mambo kumi ambayo yanakuvunjia uislamu wako. Mambo kumi yanayokuvunjia uislamu wako, haya mambo kumi jihadhari nayo. Ni vitendo na ni kaul ambazo ukisha ndani yake wewe si muislamu tena. Uislamu wako umepotea wewe ni kafir murtad Damu yako na mali yako imekuwa ni halali Inaweza damu yako unachinjwa wakati wowote na mali yako inachukuliwa inakuwa mali ya umma wa Kiislamu Haya mambo kumi na darsa yake inakuja insha Allah kwa uwezo wa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala tutakuja tuangalie hizo na wakaa ni zipi Sasa kaulu na kitendo si kauli yoyote na kitendo chochote kuna vitendo kama kuzini kuzini ni katika kabair kulingana na dalili vile zimekuja lakini kitendo cha kuzini huwezi kufananisha na kitendo cha kushirikiana na kafir kumpiga muislamu haya ni mambo mawili ambayo yako tofauti cha zinani kabair cha kushirikiana na makafiri kupiga waislamu ni nini ni kufuru ambayo inakutoa katika Uislamu. Kitendo cha Muislamu kupigana na Muislamu mwenzake hakimtoi katika Uislamu lakini kitendo cha Muislamu ashirikiane na kafir kwa sababu wao ni Manchester wampigee Muislamu kule ambaye yako na kafir kwa sababu wao ni Arsenal imewatoa katika Uislamu. Na hapa lazima tufahamu alwala walbara ni darsa muhimu sana kila Muislamu awe anafahamu alwala walbara kauli ukija katika kauli ukizungumza uongo mambo ya kawaida mambo ambayo ni uongo mara moja mbili hii ni sifa ambayo muislamu anaweza kufanya yule ambaye mtume sallallahu alaihi amemkusudia kuwa hasemi hasemi uongo ni yule ambaye ni munafik kuwa ye wakati wote akizungumza ni uongo lakini Muislamu anaweza teleza kazungumza uongo na halimtoi katika Uislamu ni katika kabairi. lakini huu ni mfano wa kabairi katika maneno ama umtukane mtu umtukane mtu kuwa ni mzinifu na huna dalili hii ni katika kabairi, intakikana upigwe mboko lakini hii haikutoi katika Uislamu Ukimtukana Mtume sallallahu alayhi wasallam unatoka katika Uislamu. Kwa hivyo lazima tujue kuna vitendo na kuna maneno yanakutoa kwenye Uislamu na kuna vitendo na maneno ambayo bado kwa kwenye Uislamu lakini ni katika kabair usipotubia kutokana nayo basi unastahiki kuadhibiwa katika moto wa Jahannam. Wali la a'ud billahi min dhalik. zangu naona eh, darsa, tutaimalizia kesho insha Allah. Wanake <laughs> <laughs> Allah. Yale mambo ambayo yamebakia ni muhimu sana. Kwa hivyo insha Allah tutosheke na, tutosheke na haya. Nilikuwa nimekusudia darsa isheleo leo lakini kuna mambo ambayo ni muhimu na hitaji kuya kuhusiana na haya masaaili ya ulimi ili watu waeze kufahamu haya masail, insha Allah kwa taufiki ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala awe mwenye kutufaidisha kwa lile ambalo tunasikia Amin. na awe mwenye kutuongoza katika njia ya haki. Awe mwenye kutuweka katika mahajat baydha ile ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alituachia. Amin. Na iwe atatuonesha wale ambao ni maadui zetu tuweze kupigana nao Amin. na wale ambao ni ndugu zetu tuwe tutakuwa na alwala pamoja za Jazakumullahu khairan. Subhanak an la ilaha ila an. asafiru Alhamdulillah wale ndugu zetu ambao kwamba wako katika nchi za kikafiri kule na ambao kwamba uende kwa wana nia kuja jihadi, Lakini labda wajapata changamoto. Sasa sisi ni ndugu zenyu ambao kwamba tunataka mjue ya kuwa jihadi yani iko. jihadi ni kweli iko. Na sisi mnatuona hapa hivi iliuga tunazungumza Si lugha ya hapa hii ni lugha ya huko ambayo kwamba labda kwa wale ambao kwamba wanasikia nawe kufahamu wanajua ni, ni lugha gani tunazongozungumza tunazongumza lugha ya Kiswahili na sisi pia tulikuwa na nyinyi huko kwenye hizo miji tulikuwa na ninyi kinyo chai pamoja kila vyakula pamoja Kiswahili pamoja kwenye misikiti lakini alhamdulillah tunamshukuru Allah azza wa jalla kwa zile nia zetu wa kutaka kutoka kuja kutetea kupigania dini ya Allah aza wa Jalla na kuja kupigania Uislamu ili uweze kupata heshima basi Allah ametufikisha hapa na ndiyo leo tunataka tuahakikishie ya kuwa jihad ni kweli iko